Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabbihi man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin. Allahun dhe lë vlerëndroj dhe vetë për të ndinjë dhe falë kërkojmë në Allahun dhe lë valla që ti bën takimet tona ti bën të dobishme punën këtu në dhunjo do të shpërblyer atë ditën e takimit me të. Të ndërrozo ke di poso ro sincere jott Ja, vëtëtera të mësojmë dhe të informojmë në lidhje me mënyrën se si e ka përmendur i dirguari sësale Allah, sëmë Zotin e ti. Dhe në kodrët e kësaj më munduar që vazhdimisht të përmendim dhe luqjët të nëndryshme duke shënshruar këtë përmendim e kuptimit e ceptuara me që dhim që përmendim atë që ndihmon me lenin Allahu xhënleval në prjetimin e këtyre lutjeve. Do kemi thënë se nëse në këtë botë ekziston diçka që i ngjan xhenetit, atëh padyshim se është përmendja Allahut xhënleval. Ne nuk ka ditë çe knaç do e çelson shpirtin e besimtarit dhe i sill prehje dhe lumturisë por asht përmendja e Zotit xhënleval. Dhe që përmendje padyshim se Nuk është thjesht ju algoja, nuk është thjesht thënë që besimtari e, e përfit vazhdimisht duke mos e ditur kuptimin. Por është përmendë të cilat shoqërohet me njohjen e kuptimeve të domethënieve, shërimeve dhe shpjegimeve që dietarët kanë përmendur. Ne padoshim se lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi ve sallam janë të, të shumta dhe do të thotë Po vazhdon të njëri me vite në trajtimin e asaj që është lutme ato pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kafrmand Allahu jallahu alahu, padyshim se ë do të kërkon të një kohë të gjatë. Andaj dua që sot në një prej lutjeve ta të ta përfundoj këtë cikël të dekret nuk e lshuaru pastaj që shuallat, të vazhdojmë inshallah të ardhën me tutje me mësimet dhe dhe, dhe porositë të tjera. Andaj pasi që është edhe ligjërata e fund dekriti cikli Në takon që ta përmandin ma që pejgamberi sallallahu sallam e ka, ka përmandin dhe ka mësuar që sa themi në fund të ndajave dhe në fund të mëgjlisit dhe tona. Si kërshë, të rësmetën e budawudin e i suninit ti nga buhrera, radiallahu ta'alanu, i kësë li ka thënë, se ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhu sallam, kush do që mërë pjesë në ndënjë ndaj dhe fletë fjalë që nuk janë me vendë. Apo fjall të pahishme Dhe pas të i thët Subhanëk Allahum bihamdik Eshedu in la ilaha illa and Eshtagfiru këva tubu i lejk Kush e thët këtë lutje Ja falë Allah u gjallu ala mëkatë të bërra në atë ndaj Kjo është në lutje që Në mësën të pegamberi sallallahu alesallem Si të bëjmë shpagimin e gabimin E eventualit të bërra në ndajat tona Dhe përdu shumë se në këtë duha ka kuptimit shumë të adhe në këtë lutje Jënë disa kuptimë në mërënsi që duha të përmenë në disa përtyne E parat të nderozër, Përgamberis sallallahu sallam të thëtë Kush me njelesën me gjlisen Kush rëmë ndë njëndaj Fe këthërën lagatuhu Edhe flet fjall lagat Në gjuhë në rabë janë atë fjallë që në këndhishme, në këndhira. Për zot kur del nga naja i bën pishmonë pse i thënë, pse fole kështu? Mirpo, duhet kuptuar drejt se gjithta këtu janë fjalë të zot nuk prekin dhe nuk celojnë derën e as kujt. Nuk janë të karakterit të pergojimit, nuk janë të karakterit të shpifjes. Gjasnë qofshin këto, këto lutje nuk ka shpagim për këtë. Andaj çdo njëherë për shkak më një ne pergojan diktan fletë për dike kjeqë. E hinë hak dikujtë, në njërë caktuar, atër kjo lutë nuk është shpagim për këtë. Nga se shpagimi në këtë rastë bëhet duke kërku halal, duke fol mirë për te, duke e pjotësuar gabimin në ndaj tjetër se kërë kjeqë për te e kështë mëral. E gjithashtu, dhe qofëse fjalla është e karakterit të mëkatëve të mëdha, në gjuna i madhë, Aske nuk shlirët me këtë, nga se për mëkat të më dha, kërkohet pëndimi pasachem. Mirë pa, po, këllutje është erëndësishme nga se në ndajet tona, të më thonë, në qëfë se i shpëtojmë përgojime, zosë në rullë, i shpëtojmë fjalëve të ndaluara, nuk mund të shpëtojmë fjalëve, ndër është të që besëntari nuk kanë ojme i folët të fjalë. Fjalë që besëntari thëtë, Fletë me to të ndërëzër janë, ose fjallë të lejuar dhe të shkëllyra, ose të ndaluar dhe të uryra, ose janë mes këtë e dyjëve që quen që fjallë të lejuara, mubah. E mubahu, njënë arabe, si dispozit e shëriatit, është diq mes, dhe dhëtë, zonë mes të lejuarës edhe mes të ndaluarës. Fjallë për normalit, përgjithshme, si e u lodhe, që ka bëna, këtë e lejuarë kërë. Pastaj njeti dhe mnyra komunikimit e përsa këtërë, a është pastaj në afrë të lejuarës, a po është më afrë të, të ndaluarës. Nësa ka fjallë të këti latës latë, njëri u një i thëtë, e që në aspekt në jashtë më tinglojnë se janë lejuara, mirë po, mund të jë yorëlar muafir pasojësh ndaluara pasojësh që është e papëlqyer. Për këtë arsye, dietarë tashmë ka mësuar të, të ndrozohet që besimtari mos të flasë diç që rrallëht pasojë nuk ka dëbi, edhe nëse ajo është e lejuar. Nuk ka fjalë që është, elejuar, është e lejuar, padavës të fjalë. Mirpo nga kultura e besimtarëve, tash që është niveli më i ngritur i kulturës dhe edukatës, është rrallësh edhe atë fjalë që është e lejuar, më qoftë se Nuk ka dobi për isoj, nuk ka përfitim për isoj, nuk ka mësim për isoj, nuk ka odzlim për isoj, nuk ka menishuar shpërlim për isoj, nuk ka ja fletë fara të. Nga se nuk ka dëshqirë besimtari me ngarku vetën me asgjën, me tësën nuk shpresën të ka la shpërlim për te. Edhe pësën do ështën nuk ka dënim për te. Sëpa ku nuk ka, shpërlim nuk fletë. Për këta suje, thot Ibn Qaim Rahimullah, kër fletë për të fullrët e peganberit Eki një pa i dërguar i Alehi sërët u sëmë të ndërëzër, ka full me shpallja. Për gjithë ta fjallët i janë të qëlluara. Nëse Allahu Gjallu Leulaj ka frimzuar dhe i ka shpallër që të të letë. 23 vjetë, 23 vjetë, pejgamber dhe me shpallja, ka full, ndoshta aqësa dikur shpënive për dy mujdit i hargjëna të fjallëm. 23 vjetë, andë dhe thëti për Karim i Rahimullah, Fjallë të pegamberit, sallallahu aleshen vishin, të kufizuara, por ishtë në kumë të plote. Gjatë qëndrën të i heçten, ndërso nuk friste përvese atëherë kur shpresan të shpëblet. Ka se vabë full, s'ka se vabë heçten, është në amirë. Për ndaj, vetëm këtë regull me zbatu e shumë se sa ka nevoj njëri këtë doa me a thonë apër. Që zotëm i a faljë, pse full e diqka që s'ki se vabë doa? dhe në gjofë se tash, i marrëm shembojt e djetarit hershen, që fa standarde kanë përdojta apër me full mirë, i në begi standaret në alta. Nga sa ta, kanë konstituës se jetan këtë botë është, adhërim dhe Allah që levalë. Dhe duhet njeri që, gjdo levizin këtë dunia që e bënd tjetë në drejtetë të shpërlimit, asë nuk levizit. Nëse s'ka njetë, nuk ka qëllim mirë, nuk ka dhe të të kuptimit të organizuar nga brenda që e, ud, e, e, e, e udheqin ka kështullimi, s'ka në bëha të fundë, s'ka në bëha të fundë, s'ka në bëha jo, të jo, fundë, ka të fundë, pa njëtë, ka ecë në drejtëm traktuar, në që qëse ka, ditë se ka se vabë, ka fullë, në qëse ka se vabë. Ma dje, me një ditë dimri kështu, njëri pëj njerëzve i tha, njërit pëj djetarëve tha, shumë thaftoftë, e ta njerë i tha, Etas mos si i the këtë shumë ftohtë, u nzeva. Jo se u nzeva, sepse po ankohesh, po. Nëse i sheh nzih për shemb thujja, a mos po nzihesh, më ton për në marrësi optaft. De kurrë diçka tres nuk hallzohet. Poç është ankesë që mundë ndoshta me ndikun negativisht ankoq, thua ankoq këtu, anko këtu normalizohet ankesa. Shikoj solar po unzeve, unzeva, tër, ka pa. Po u nzeve jo u dzeva, atë. Sonjes koçe flasën është thëm diçka. Simtali është Mai përbojtë. Flet atëherkur më të vërtet, ka dobi. S'po flasë kërcëndaluar me thunë kështu skogale, por është edukat, kulturë, shikoj ku kam ri niveli kujdes për fjalët ku që ju japën. Prandaj, kur do të shkark, edhe në përdecaktura, me pas kujdes. Dhe e dyta që mund të them nga kjo është ndërro vëzë është e pejgamberis ose natku. Në tubimet e sahabëve Se di këtë situacion turistore, fot kush flas, kush rremën i ndaj dhe thënë fjalë pa hijeshme. Ku na i kam kët asabët e javën? Abu Bakri, Omerit, shokët e ia. E çfarë thënë me ni për dëjat tona sot? Ku rallë herë mundesh më shkëtu më shkumën i ndaj e kush se kapën i kanë përgojë. Kush do kuftaj? Edhe kërçi kuft, çka për më përgojë. A kina do bi piksoj. Mos doso për mohbetet që nuk na përkasin, analiza të caktuara, ndoshta dhe qëllimet fetare, që këto qëllime fetare i bëjnë padije, pa dije, pa kompetencë, pa përgjegjësi, këto nuk i shpërlon doja, edhe dogmat që shpërlojnë tubë sinqertë kallaçën e Levanës. Asimë fol për fenë e Allahut të Levanës nuk është folur me do. E sa ka të tilla naja ku njerëzit klasin tubime që nuk i takon diçka. Analizojnë zhvillimet e caktuara ngjarje, nuk i pakujnë Lërë nuk flasin për Moabete që në përkasën Nuk flasin për Moabete që e takojn E kjena e më kushru se Këtë ka Në qovë se Fjallët e thjeshta Po që nuk qërin në i përstë madhe Ska është problem Doet me kërku te kalau fali Me thoni doa Që me e shpagu gabimin E që fa të mena për ato fjallë që Nuk shpaguon pas me pëndim të sinqer të gëzullë Gjellëvara sallë të me pas kujdeshme tyne A dhe me shumë Shkëm me një najë atëherë kërë, e dinë se ka është problem, shkëm me një ndajë atëherë kërinë se ka përvimë përvimë përndyshe, rëndë të shkëm me hupë kërë kërë kërë, nuk këna në sevapë me hupë, nuk këna në këpë me hupë, në duhet me shkuë sa më atë me fituë dhe me përfituë. E në ne për ne e ka mundë si kemë në ndodhë, është me shkuë për hitë dhe me vituë dhe ikonë ki sevapë, po aki për hitë Allahë, Tha përgënberi së zënë kush, thëtë, subhaneke, subhaneke Allah dhe mihamnik, subhaneke e kemi sëruar qëka është, po? Dhe dhe dhe është një përmendje e Zotit e zëtë dëshmon, së Allah është i pasën nga gjdo e metë. Më është një lutje cëla në vetë nësaj përmon, madhërim të Allah gjelleware. Andaj, o Zatë, së dhe që na përpje kemi me konë të mirë, prapë në kemi të meta, aj që nuk gabon kër Dha që nuk flas kur atë që nuk duhet të thëj. Naimi raptat tu negaboj. Që ka së bukur është nit, do doja me rostë për të përdorur. Subhanak Allahumma. O Zot, ti pasën nga çdo më, ne kemi me të mëta. Fjalët e tua janë të përkryera, janë të pa pa të mëta. Fjalët e tua janë të mükmëta. Fjalët e tua janë don të të cunguara të manken kështu mëro. Andi, jetë ja, përmenë Allahu Gjellaluhu se sa harë na flasën me fjallë të Allahut nuk gabojme. Sa harë i lënë fjallë të Allahut nuk gabojme. Andi, aj që nuk gabon kur, është Allah Gjellaluhu ala. Aj që e fletë gjithë mund, dë vërtitë është Allah Gjellaluhu ala. Aj që e fletë gjithë mund, aj që në bëndë dëguj është Allah Gjellaluhu ala. Dhe asë kusë posti. Dhe aj që fletë me fjallë të Allahut, aj fletë të drejten. Këndyushë, O biham dike Dhe ty të të konë fellrime Para që ja kemi qëluar Para që kemi fudin mirë Para që kemi di që për nësën Tëna kemsua Allah Tëna ke frimzu Tëna ke ullzu Prej tëja është Mësimi dhe dobija O biham dike A nënë fillim e pasora Lënë gjëllën nga gjithë dhe me Se të një gaban E pasaj E dhe natë që ja kemi qëluar Ty të konë fellrime A në nëskemi asë gjë Ne me në takojnë gabimet Nëse Allahot i takon Mirësia dhe begatit Ashkëdu en la ilaha illa ent Dëshmaj Se nuk më rritan Me u adrum me të dret Asku shkë posteje Të e nja Estakë feruke Kërkëj falje O atubu i lej Dhe pëndohem të ti Për atëfar Këmë bërë Shukënë këtu të ndërhozër Kërkesa Kërkesa kërësore e kësha lutë e ku është? është në fundë. Apo e stakë firuke vë të ubu i likë. Në fundë është. Kërkej falja për e teje e stakë firuke, pra që ka kaluar, vë të ubu i likë. Dhe pënduem se nuk duhe përstriti më këtë që e kam bërë. është në fundë. Ka orë pas, kjoles subhaneke, pasjoles vë bihandike, pasjoles eshqedvan la ilahe illante. Andaj, djetarët e kam përmandur se njëri ku dhe me kërku të ka Allahu jëll ehoj ala dhe që mirë është që para kërkesës me ndërmjecu të ka Allahu për këtë kërkes me dheq që Allah ju dhe dhe me dhe që Allahu jëll ehoj rraj për qënë që të jetë kërkesë a pas taj më mënënitore për të ju për të qëtësë uatë jëmë e shku një në dhejtë në dua në kërkesë që kënë e përsham usunë në Fatihë Elhamdulillahi Rabbil alamin Malikëumidin, i Ja ke nabudo i Ja ke na stajim katër tek ihdinas sirat almustaqim. Katyeso al-past. Allahut i takon falërimit, ai zoti botnave. i botëve, i gjithëmshirëshëm i mëshiruesi, së nduəsi i ditës gjykimit, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë, nauzon në, në rrugën e drejtë. Nauzoh lutja e fortë e asnjë fund. Ka mos kjo edukata duaos. Ne nuk ndërmendecim tek të Allahu xhallahu te ala me diçka më mirë se sa besimi i drejtë. Nuk nuk ka diçka që Allahu donë më tepër, ti më përdorse ndërmendjesim sesa besimin në Allahu xhallahu te ala. Prandaj, në kohën e një ndërmendjesu me krijesa, veçanërisht me kohën e të vdekur, ose me varresa ose me punë tjera, gazetat që Allahu dënë si shtouhidit, është, është besimi në Allahu xhallahu te ala është një shëmria, është puna e mirë. E kur kët e prezanton si dhërmëzë te Allahu ja la wala kana te kërkesa estaghfiruke estaghfirullah ti më thonë është një lloj një lloj mbrojtjeje që gjeqja që e ke bër me mbrojtje Allahu ja la wala and kjo gafara është mbrojtje në sikujt kur ke bërt fylla estaghfirullah e kjo estaghfir këso gjën rroba i thot sinu taleb sini kërkesës kur do me kërku diçka fi Allahu e vendos këtë përpara E pasaj, estakfirullah, estakfiruket Do të atë, unë o Allah Kërkoj mbrojtje prej ti Qëtë më ruar nga pasoja Që mund në shka këtanë, e kje që e kam bërë Estakfiruket Kërkoj mbrojtje Dhe kërkoj falje Për aqë e kam bërë O e tu bu ilike Dhe pendohem të ti, këthejem të këti Të u bështë këthejem të këlla u gjallë u alë Unë këthejem të ti Dhe pendohem të ti, për aqë e kam bërë Të në rozër Nuk mjaftan në një ndaj me thonë njëni këtë fjonë. Në njëni e thotë tonë mësina. Njojo, jo, ka thonë përgamaërërënë, kushërin në gabën të për gabimin të në shpagim për të të një, ju jo për këto mënira. Kushërin e thotë dohëm për vetëi. Me nxële se me gjelisen, ke këthurë e lega atëtu, që që që të të smëtimi. Kushërin me një ndaj, dhe fletë fjolë ai. A i përvekt e a ja thë shpagimin e me gjdhisit të të. I a ja, falë Allah gjelëllën mëkatit e, e asoj ne që i ka bërë aty, e shimet asoj ne që i ka bërë aty. Dhe kjo është që duhet gjithë kushbërënë këtë duha me mësu, me thonë që Allah me a shpagu me këtë duha në gabimet e, eventualit që i ka bërë në, në Ashtëndaj. Gjithashtu, në këtë lutin e kamësu së përgjëmërërës sëllëm, të ndërrodzër, se... Besimtari që një thët, e stakë fërë këva të ubu e lejkë. O zëtë më nëmbrojnë nga kjeqë asaj që e thashë. Dhe onë të këti këthejhem dhe pëndohem. Nëse e thët me këtë kuptim, një kjo algoje. Gjithë më pëthërënjë me kuptim, me ndikim, që se e thët me, me kuptim dhe ndikim, ajo në nërmenja se me gjlis në arshëm, është më i kujdesim a po më i pakujdesim? ësht në këtë do kondikimin madh në edukimin ton se si ne morim pjesën e ndër të caktuar. Nëse unë më morr pjesën e një, një, një dhe kur unë skuq shpjegoj pse këtë aksion. E pse këtë aksion? E pse e këtë? Apo që apo do të thënë kjo kjo vetë llogaritja ndikon në në në edukim, ndikon në në ndërgjysmë, në, në përmirësimin ton që herën tjetër ti kujdes pra, apo shkon as po shkon. Çka po flas? si po vjet eksumor. Gjithashtu këtu është mërimsim me firmand se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ka një transmetime kush rrin me ninaj dhe flet fjalë të pakëndshme, pahishme këtu më radh, do thot para se mu ngritë mejlisin. A jo ku shumë të spija, i bën mend në spi në subhanallahu veh, u kuria punom. Ka më kundosë që dua është për dhomë që janë të ndërtuara me dhëndin dhe me kohën. Në çufse që dhëtë i koha dhe vendi, atër kjo doa nuk e ka më ndikimin nësë, nuk të dhëtë mësë dujore, nuk të të kjo kështë shpija, për thuhët në ndaj, përra se më qua. E që besimtari shu i ka e ka të fraskët ullit në ndaj, e dhe se përra se më qua për njësë, ka me thonë më një doa për. Andaj, zvëgloj, zvëgloj të këqijat, se ju gjithë shka mundit me shpagume doa në me gjhjtë. Në këmë dikënë si që ka po fletë, këmë dikën si posilët. Edhe kur qodë nga e naj, e thë doënë me lejën e Allah Gjelle Huala, këtë që të shkënë me sëmëtari, realisht pregaditet se këtë që e zëvdekja është li, li gatsën me kërkim farë dhe pendim të kë Allah Gjelle Huala Gjelle Huala. E jo njeri më bogati me vdekë, me zëmë kur është shumë smutë, edhe kur i ka shenjat, se jo gjithë mund shenjat dhvimë, jo gjithë mund tja për Pa ndaj, një mund në shku në naj, i disponumë, së arë kanë dorë. Këna najtë medikan, mas një u në kanë emru, Wallaj, filonit dhe që ushë më nga vëtësa në të metanë, e po që e që shkotë, najtëm pa i shkaj. Andaj, i rrëmë gati me pendim, e me kërkim fajët e ka Allah gjëllewala, që Allah me e mbrojt nga pasohet e shëmtuar, e pasohet e këqia e nukatëve të ti. Andaj, nda naj lutëm Allah gjëllewala që gjatë këti u thimi në k Gjithat që e kemi thënë Si duhet Allahot i da kanë fallerim Dhe vetëm pëjti e shënësimi Dhe vëllzimi Nështë aty ku kemi gabuar Allahot në i falët me kada tona Dhe Allahot në mundësof me efol gjithë mund të drejten dhe dëvërtetën Dhe atë që ehtë Allahot i knaxim e ta Allahot në mundësof që të flasim atë që Kimin të shpërdim Pëndryshe Në dhashtë Allahot fuqi me hesht Së dhe me hesht duhet fuqi Duhet begi me koni forët njeri me hesht Njërpo, kër Allah e forcenë diken dhe kër Allah e bëndi konë qëndrushëm, me lehenë Allah gjëllewalë, në net e këksaj. Në net e këket këtë funë. Andaj, Subhaneq Allah me Bihamdik, ashkharu anna ilahi lant, estakë furukhe, wa atubu milik. Zotë i është përbletht në të të kejimit e arshme, dhe pak bëjmë një pauzë me këto legjërata, e pas të i lëjmërohen, in shëllë akullë të fëdhane edhe citi i ri i legjërata pas të bë Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallamatun kathira